такі перли, як треба прийняти якісь міроприємства або дякую режисера, артистів і телеглядачів. За це вчителі української мови ставлять двійку, а нас це не дивує, не вражає, не обурює. Чому? Бо не тільки ми, письменники, звикли ставитись до мовних вимог байдуже але недалеко відбігають від нас у цьому часом і деякі мовознавці. Хіба це нормально, коли науковий працівник Інституту мовознавства сам не знає, де треба вживати відомі усім слова «нагода» і «пригода». І пише у своїй статті на спільній ниві «Швидка літературна Україна, номер 12». Він, цепто словник, має стати в нагоді, учителю і школяреві, професору і студентові, письменникові і перекладачеві. Або в цій же статті далі. На літеру «В» чомусь відсутні такі слова. Невже цей працівник не знає, що відсутніми не можуть бути речі, які відповідно не бувають і присутніми? Через те звичайна людина на Україні – Далеко від мовознавства і всіх його несподіванок ніколи не висловиться в моїй кишені відсутні гроші. А скажи по-простому, як повелося з діда Прадіда, у моїй кишені немає або бракує грошей. Чого в наведених мовознавчих фразах більше мовознавства чи малознавства, не берусь судити. Але для мене ясно, що коли такою мовою пересипати словники, вони не тільки не стануть у пригоді професорам, студентам та іншим. А важко буде навіть знайти нагоду, щоб ними десь окрім хіба фейлитонів можна було пожиточно користуватися всім, кому це треба. З цього сам собою напрошується висновок. Мабуть, не кожний науковий працівник Інституту мовознавства може братися за таку вельми відповідальну, великої загальнонаціональної ваги справу, як укладання наших словників. Бо чи не такі наукові руки сіяли не тільки в зеленому словнику «Всяке будяче», а й у шеститомному українсько-російському словнику, яким подекуди має підстави хвалитись по номерів? щоправда, що, правда, сам він признається, що є певні недогляди і у шеститомнику. Навряд чи стилістично підходить іменник недогляди до таких чудес, як «Безчасся», читаю по-українському «Лихоліття», «Лихі часи», «Новомісяча», «Новий місяць», «Молодик», «Відпуск матеріалів», «Видача», «Продаж матеріалів». «Навіщо, мовляв, діда бабу витягати з могили?» «Може заперечити мені по номерів» який до того ж запевняє у своїй статті, що з 1948 року, відколи вийшов у світ «зелений словник», багато дечого змінилося. Ми радо вітаємо такі зміни в житті Інституту мовознавства, але ми мимо своєї охоти мусимо згадувати те сумне, бо всі ці зразки спотворення українського слова перейшли до шеститомника з того ж таки «зеленого словника», Дарма, що в Інституті мовознавства багато дечого змінилося. На жаль, коли до цього додати ще й поточне діяння деяких працівників Інституту мовознавства, на зразок наведеної з недавньої статті, то запевнення понумеріва викликають хоч не хоч сумнів. Ми не маємо наміру втручатись у внутрішні справи Інституту мовознавства, але нас не може не турбувати зміст дальших словників цього інституту, зокрема двотомного російсько-українського словника, над яким саме тепер працюють наші мовознавці. Бо це не тільки наша спільна нива, а й наш майбутній хліб. І нам не може бути байдуже, глибкий це буде хліб чи добре випечений. Ми не хочемо згодом казати, як у приказці Бачили очі, що купували, їжте, хоч повеласьте. Але спинімось на, так би мовити, технологію упорядкування словників.